mwezi wa nne, mwaka wa 2020 sawia na tarehe nane. mwezi wa Shaaban mwaka wa Mia nne na moja Hijri <coughs> insha Allah kunawea muhimu zaidi tumeendelea ni bora zaidi tutanabishane juu yake ina katika ulimwengu tarehe hii ya leo moja kuwa ni siku ya watu kuhadaiana siku ya watu kuongopeana na siku ya watu kudanganyana na kufanyana wapumbavu na wapuzi tuangalie uislamu inatuelekeza kufanya nini wakati kama huu na mila hii je ni ya waislamu ama ni mila ya watu wa gani? sisi kama waislamu tutashikamana na mafunzo ya rasul alaihi salatu wassalam anasema alaihi salatu wassalam kuhusiana na watu kusoma ukweli na watu kusema uongo akatueleza alayhi salatu wassalam hakika mtu kusema ukweli itamuongoza awe mtu mwema na wema inamuongoza mtu kuelekea peponi yani kuingia peponi na hakika bila ya shaka mtu hata pupia kusema ukweli akawa ni mwenye kusema ukweli mara kwa mara mpaka inaandikwa jina lake mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa yeye ni mkweli na kikundi cha pili ni hakika bila ya shaka uongo inamuelekeza mtu kuwa mtu mtumwovu uongo inamuelekeza mtu kwenye uovu na hakika uovu inamuelekeza mtu kuelekea motoni yani kuingia motoni na hakika hato kuwa mtu mwenye kusema uongo mara kwa mara mpaka mwisho yataandikwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye ni mwongo. Katika hadithi hii tumepata faida mbili. Faida ya kwanza ni mtu kushikamana na ukweli na kushikamana na wakweli, na kujiepusha na uongo na kujieka mbali na waongo. Na tumepata vile vile fa, faida nyingine mwenye kusema ukweli ataku, ataelekea peponi na mwenye kusema uongo atakuwa ni mwenye kuelekea motoni bila shaka itatokea kusambazwa mengi Sampuli tofauti tofauti mara huyu amepatikania na korona mara huyu amepona kutokamana na hii ugonjwa ya korona mara huko wengine wasema kwamba kuna dawa ya korona imepatikaniwa na amna sampuli nyingine tofauti tofauti. Kwa hiyo kama mu'min, mweqifi yako inafaa kushikamana na ukweli na kujiepusha na uongo na kujiepusha kusambaza yoyote ambayo kwamba utakuta kwenye mitandao kwa sababu huenda ikawa siyo jambo la kweli na itakupelekea kuwa katika uovu na mwisho itakuwa wanaandikwa بالله الله سبحانه وتعالى قمwani miongoni mwa waongo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kushikamana na ukweli na watu wa kweli na kujiepusha na uongo na watu wa uongo namomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie manalldhina astami'una alqawla